Сторінка 10. клеєм, приліплюючи до них покілька зелених листочків. На клумбах висаджували тюльпани, а під сніговими брилами – проліски. На ранок, коли ми втомлені повернулися до майстерні, всю землю було вкрито ніжно-зеленим листям. Люди зраділи. Від їхніх посмішок розтанув і поплив до річок сніг. Річки напоїли дерева й кущі свіжою талою водою А паперові квіти стали живими Згодом ми зробилися справжніми майстрами Ми взялися прикрашати занадто сіру зиму Якщо довго не падав сніг І діти не мали змоги кататися на санках Ми витинали сніжинки Коли ж осін не поспішала дарувати врожаю Ми самі розвішували на деревах яблука та сливи а на ланах викладали велетенські смугасті кавони. Відтоді в гномів завжди багацько роботи. Ми зрозуміли, що ні в якому разі не слід сидіти, склавши руки, і навіть пори року можна змінити самотужки. Тепер ти знаєш, хто наближає весну, літо, осінь і зиму. Завершив свою розповідь гном Час від часу нам потрібні помічники Адже ми не встигаємо до посидіти біля вас